Ковард Філіпс Лавкрафт Той, що шепоче у темряві Розділ перший Одразу скажу, що ніякого конкретного візуального засвідчення жаху я тоді не побачив. Сказати, що причиною мого вчинку був психічний шок – Тобто, що саме він став тією останньою краплею, яка спонукала мене вискочити з будинку Еклі і всю ніч стрим голов мчати без зупинок між диких куполоподібних гір Вермонта на реквізованому автомобілі, означало б проігнорувати очевидні факти мого тодішнього досвіду. Дарма, що я був вельми здивований доказами та теоріями Генрі Еклі, я був також глибоко вражений речами, які бачив і чув особисто. Хоча навіть зараз я не можу сказати однозначно, чи був я правий чи не правий тоді, зробивши ті жахливі висновки. Зрештою, зникнення Еклі нічого не доводить. У його будинку слідчі не знайшли нічого незвичайного чи підозрілого, окрім хіба що слідів від куль у дворі та іще кількох дивних отворів у будинку. Можна було припустити, що він просто вийшов прогулятися серед гірських схилів і не повернувся додому. У будинку не було жодних ознак присутності когось, крім, власне, самого Еклі. Та й від тих жахливих циліндрів і приладів у його кабінеті не залишилося і сліду. Те, що він смертельно боявся тих масивних, густо вкритих лісом гір і нескінченних гірських потоків, які гіпнотично дзюркотіли десь у далині, хоча він і виріс у цій місцевості і мав би звикнути до них, теж не мало ніякого значення. Адже тисячі людей схильні до подібних патологічних страхів. Більше того, причиною його дивних вчинків і побоювань щодо цих гір Могла бути просто його ексцентричність. Наскільки мені відомо, усе почалося із небувалої повені у Вермонті 3 листопада 1927 року. У той час, як і власне зараз, я викладав літературу в Міскотонікському університеті в Аркгемі, штат Масачусетс, і захоплювався вивченням фольклору Нової Англії. Незабаром після повені, серед різноманітних повідомлень про негаразди, страждання і надання допомоги постраждалим, якими рясніли газети, почали з'являтися дивні історії про те, що місцеві бачили у річках тіла дивних створінь. Серед багатьох моїх товаришів виникли гарячі дискусії щодо цих дивних знахідок, тому вони звернулися до мене з проханням пролити світло на це питання. Зізнаюся, мені було приємно дізнатися, що моє тяжіння до фольклору сприймалося ними серйозно. Тому я робив усе, що міг, щоб розвіяти усі ці дикі чутки та вигадки, які, як мені здавалося, були породжені старими забобонами місцевих селюків. Мене навіть потішило те, що деякі освічені люди наполягали на тому, що в основі цих чуток можуть лежати якісь нехай туманні та перекручені, але факти. Випадки, про які мені розповіли, були в основному взяті з газет, хоча одна історія мала усне джерело і була описана моєму другові у листі від його матері із Гардвіку, штат Вермонт. Усі ці історії розповідали по суті одне й те саме. Єдине, як я для себе відмітив, у них фігурували три різні місця подій. Річка Вінускі біля Монпельє, річка Вест-Рівер в окрузі Віндем одразу за Нюфейном і Пасумпсік в окрузі Каледонія на північ від Ліндолвіля. Звичайно, згадувалися й інші місця, але аналізуючи усі ці історії я зрозумів, що усі вони так чи інакше пов'язані із цими трьома. У кожному випадку сільські жителі повідомляли про те, що бачили одну або кілька загадкових і страшних істот у борхливих річках місцевих гір, які зазвичай люди намагались обходити стороною. Ці випадки усе частіше стали пов'язувати із первісним напівзабутим циклом зі старих легенд, які розповідали не інакше, як пошипки, і які пам'ятали, лише старожили. А на тлі останніх подій усі ці оповідки отримали нове життя. За словами очевидців, вони бачили, ну принаймні думали, що бачили щось, що хоч і було схоже на органічну форму життя, проте раніше вони нічого подібного не зустрічали. Звичайно, у той трагічний період знаходили багато людських тіл, змитих смертоносним потоком, але ті, хто описував цих дивних створінь, були абсолютно впевнені, що це були не люди, не дивлячись на деяку зовнішню схожість у розмірі та силуеті, Зі слів очевидців, якщо це і були тварини, то невідомі у Вермонті. Судячи із описів, це були рожеві істоти близько півтора метра в довжину, із ракоподібними тілами, а на спині в них було щось на кшталт пари величезних плавників або перетинчастих крил із декількома членованими кінцівками, а голова... Точніше те, що зазвичай знаходиться на місці голови, являло собою згорнутий равликом еліпсоїд, вкритий безліч коротких вусиків. Було дійсно дивним, наскільки схожими були описи істот навіть у повідомленнях, які надходили із різних регіонів. Хоча не варто забувати про те... Що старі легенди, які колись активно ходили по всій цій гірській місцевості, містили докладні описи монстрів, що цілком могло вплинути на уяву оповідачів. Я дійшов висновку, що такі свідки у всіх випадках це були наївні та неосвідчені жителі віддалених сіл біля гірських схилів бачили понівичені бурхливими течіями та роздуті тіла людей або сільськогосподарських тварин, а напівзабутий фольклор наділив ці жалюгідні рештки міфічними атрибутами. Стародавній фольклор, нехай туманний, але горичний і значною мірою забутий нинішнім поколінням, був вельми незвичайним і, вочевидь, віддався впливу іще більш ранніх індіанських міфів та вірувань. Хоча я ніколи не бував у Вармонті, я добре знайомий із його місцевим фольклором завдяки надзвичайно рідкісній монографії Ілая Девенпорта, яка описує усні свідчення, отримані від найстаріших людей штату аж до 1839 року. Цікаво, що цей матеріал... Повністю збігся із розповідями, які я особисто чув від людей похилого віку, які жили у селищах поблизу гірської місцевості Ньюгемшира. Якщо коротко, то легенди розповідали про приховану від людських очей расу жахливих істот, яка чаїлася десь у віддалених горах серед густих лісів і темних долин. Де струмки течуть із невідомих джерел, цих істот рідко можна було побачити, але свідоцтво їхньої присутності були помічені тими, хто ризикнув піднятися в гори вище ніж зазвичай, або залізти в глибокі урвища з прямовисними схилами, куди боялись ходити навіть вовки, у багнюці біля струмків. І на оголених клаптиках землі знаходили дивні сліди, а ще бачили кола із каменів, навколо яких була витоптана трава. І ці спорудження були явно рукотворними, а не природними. На схилах гір також були помічені печери невідомої глибини, входи в які були закриті валунами, викладеними у певному порядку. Тож це ніяк не міг бути випадковий завал. Більше того, такі самі химерні сліди вели до цих печер та із них, якщо, звичайно, люди правильно визначали напрямок цих слідів. А деякі сміливці зрідка бачили цих тварюк у сутінках гірських долин і дрімучих лісів. Так. Наче нічого особливого не було в тих історіях. Проте деталі якось аж надто збігалися. Майже усі свідчення очевидців мали кілька спільних рис. По-перше, всі описували цих істот як щось схоже на величезного світло-червоного краба із безлічу ніг і двома величезними крилами, як у кажана. Іноді ці істоти пересувались на усіх ногах одразу, а іноді лише на задній парі кінцівок, використовуючи решту для переміщення якихось великих предметів невідомого походження. Одного разу їх помітили у великій кількості. Група істот переходила на глибоку гірську річку, при цьому йшли вони трьома шеренгами у явно дисциплінованому строю, а ще якось вночі була помічена тварюка, яка злетіла з вершини віддаленої гори та зникла за горизонтом після того, як силует величезних крил на мить завис на тлі повного Місяця. В цілому ці створіння жили відокремлено, далеко від людських поселень, хоча часом їх вважали відповідальними за зникнення нерозважливих людей, які будували будинки надто близько до деяких долин або надто високо на схилах певних гір. Такі місця почали вважатися непридатними для життя, і це почуття небезпеки зберігалося ще довго після того, як причина такої тривоги була забута. Люди із жахом дивились на схили та вершини загадкових гір, хоча вже й не пам'ятали, скільки переселенців безслідно зникло і скільки фермерських будинків згоріло дотла біля підніжжя цих похмурих зелених вартових. Однак, якщо вірити прадавнім легендам, ці істоти завдавали шкоди лише тим, хто заходив на їх територію. Пізніше з'явились історії про те, що ці істоти зацікавилися людьми, і почали активно створювати секретні аванпости у людському світі. Ходили чутки про дивні відбитки пазурів, які бачили вранці біля вікон фермерських будинків, і про зникнення людей навіть у місцях, які явно були за межами проживання цих загадкових створінь. Крім того, усе частіше можна було почути оповідки про дивні голоси, які дзищанням імітують людську мову і тварюк, які підстерігали самотніх мандрівників на дорогах і заманювали їх у лісові хащі, щоб уже ніколи звідти не випустити. А ще про дітей, до смерті наляканих чимось, що вони нібито бачили або чули на підступах до дрімучих лісів, які розкинулися на схилах гір. У найсучасніших версіях легенд тих, які безпосередньо передували занепаду забобонів і відмові від проживання поряд з моторошними місцями, є згадки, що шокують. Про відлюдників і самотніх землеробів, із якими в певний момент їхнього життя відбувалися лячні психологічні зміни, про таких... Місцевий люд із побоюванням шепотівся і говорив, що ті продали душу дияволу і плазують відтепер перед пекельними істотами. В одному з північно-східних округів на початку XIX століття, так би мовити, було модно звинувачувати ексцентричних людей і самітників у пособництві ненависним силам та істотам. Власне, щодо самих цих істот, версії їх походження теж із часом змінювалися. До них застосовували умовну назву «ті» або «продавні», хоча в залежності від місцевості та історичного періоду зустрічалися інші терміни. Основна маса поселенців Пуритан впевнено називала їх посіпаками самого диявола, і зробила їх основною темою своїх теологічних спекуляцій. Поселенці із Ньюгемпшера, які мали кельтське коріння, в основному вихідці Шотландії та Ірландії, а також їх родичі, які оселились у Вермонті на колоніальні гранти губернатора Венворта, пов'язували їх зі злими феями та маленькими чоловічками, жителями боліт та самотніх пагорбів і захищали себе заклинаннями, які передавалися із покоління в покоління. Але у індіанців були найфантастичніші теорії щодо походження цих крилатих істот. Хоча від племені до племені легенди дещо відрізнялися, проте одностайно усі вони сходились в одному. Ці істоти були не з цього світу. Легенди індіанців племені Пеннакук, які були найбільш послідовними й детальними, розповідали про те, що Крилаті, як вони їх називали, прийшли на землю із зірок, а саме із великої ведмедиці, і що в наших горах вони побудували шахти і добувають там мінерали, які не могли дістати в жодному іншому світі. Згідно з міфами, вони не жили тут постійно, а просто підтримували аванпости і відлітали із величезними вантажами до своїх зірок на півночі. Вони шкодили лише тим землянам, які підходили до їх території занадто близько або шпигували за ними. Тварини уникають їх, тому що інстинктивно відчувають до них ненависть, а не тому, що бояться стати їх здобичу». Крилаті не полюють на земних тварин, тому що земна їжа їм не підходить, вони привозять їжу зі своїх зірок. Опинитися поряд із ними дуже небезпечно, і молоді мисливці, які іноді забрідали в їхні гори, так ніколи і не поверталися звідти. Небезпечно було також підслуховувати те, що вони шепотіли ночами у лісі. Голосами, подібними до дзищання бджіл. Голосами, які намагались імітувати людську мову. Вони знали мови всіх людей. Пеннакуків, гуронів, племен п'ятинацій. Але, схоже, у них самих не було власної мови. Та й, мабуть, вона їм була непотрібна. Між собою вони спілкувалися за допомогою своїх голів. Які міняли колір залежно від сказаного, легенди, як європейців, так і індіанців, пішли у небуття в XIX столітті, і лише зрідка виникали окремі атавістичні спалахи, життя вермонців налагодилося, і коли їх звичні місця проживання були облаштовані згідно ще здавна прийнятим планом, вони усе менше й менше згадували які страхи та побоювання були під ґрунтям для цього плану, а із часом вони й взагалі забули, що такі страхи коли-небудь існували. Більшість людей просто знали, що певні гірські райони вважаються вкрай несприятливими та збитковими для ведення господарства, та й в цілому невдалими для життя, і що від них варто триматись якомога далі, Згодом коріння цих звичаїв та економічні інтереси настільки міцно сплелися із життям у перевірених місцях, що потреба виходити за їх межі просто відпала. І таким чином гори із таємничими істотами так і залишилися незаселеними людьми просто за збігом обставин, а не навмисно. Уже мало хто шепочеться про жахіття, які коїлись у тих горах, хіба що люди похилого віку, які люблять лякати дітей страшилками, хоча навіть вони визнавали, що тепер, коли істоти звикли до людських поселень по сусідству, та й самі люди вже не пхають носа в їх справи, боятись стало нічого. Про все це я знав ще давно. Зокрема, із розповідей місцевих жителів, зібраних у Нью-Гемпширі. Тому, коли незабаром після потопу почали з'являтися чутки про таємничих істот, я швидко здогадався, звідки ростуть ноги. Але якби я не намагався пояснити це своїм забобонним друзям... Серед них усе одно знаходилися впертюхи, які продовжували наполягати, що, як то кажуть, немає диму без вогню, і що ці легенди містять у собі зерно істини. Вони вказували мені на те, що ранні легенди дуже схожі між собою. Зокрема, це стосується деталей в описах загадкових істот, а з огляду на те, що природа Вермонських гір практично недосліджена, і з мого боку нерозумно бути таким категоричним щодо того, що може або не може там жити, сперечатися із ними було марно і мої спроби переконати їх, що всі міфи схожі, бо на ранній стадії розвитку люди приблизно однаково сприймали явища, з якими стикалися, і відповідно це призводило до одного і того ж типу помилок із потворень побаченого були невдалими. Марно було й демонструвати моїм опонентам, що вермонтські міфи по суті, мало чим відрізняються від усіх інших відомих легенд, які персоніфікували сили природи та наповнили стародавній світ фавнами, дріадами та сатирами, оселили каліканзарі у сучасній Греції, а Дикі Уельс та Ірландія стали осередком прихованих від людських очей дивних і жахливих карликових племен троглодитів та інших надприродних істот. Марно також було вказувати на ще більш разючу схожість із віруваннями непальських гірських племен у страшних міго, або снігових людей, які ховаються серед крижаних брил і гострих піків гімалайських гір. До речі, коли я навів цей аргумент, мої опоненти, не зволікаючи, повернули його проти мене заявивши, що саме це і підтверджує реальну історичну основу древніх легенд і свідчить про реальне існування якоїсь дивної стародавньої раси, вимушеної ховатися після появи і встановлення на Землі людського панування, і що ці істоти цілком могли жити, хоч і в невеликій кількості до відносно недавнього часу, а може, і продовжують існувати навіть сьогодні. Чим більше я висміював такі теорії, тим більше аргументів ми і в партії друзі знаходили в їх підтримку. На доказ вони також звертали мою увагу на те, що навіть без прив'язки до древніх легенд. Нещодавні свідчення очевидців були аж надто послідовними, детальними і прозаїчними, щоб так ось рубати з плеча і списувати усе на дурні забобони селюків. Кілька моїх особливо фанатичних опонентів зайшли у своїх теоріях так далеко, що почали посилатись на легенди стародавніх індіанців, які припускали позаземне походження цих таємничих істот. Вони цитували мені химерні книги Чарльза Форту, в яких стверджувалося, що прибульці з космосу та інших світів часто відвідували Землю. Однак більшість моїх співрозмовників були романтиками, яким просто хотілося привнести в досить нудне буденне життя трохи фантастичних знань про химерних карликів, які стали популярними завдяки видатному майстру жаху Артуру Мекену. Розділ другий наші з друзями дебати продовжувалися у вигляді жвавого листування, і природним розвитком подій у даних обставинах стало те, що наша бурхлива дискусія була опублікована в журналі Аркгем Едвертайзер. Причому деякі наші листи передрукували місцеві газети тих районів Вермонта звідки власне і прийшли ці історії, пов'язані з повінню. Ратленд Геральт виділила цілих півсторінки для уривків із листів обох сторін у той час, як газета Братлборо Реформер у своїй тематичній колонці, гостре перо повністю надрукувала. Один з моїх довгих історико-міфологічних нарисів, додавши до нього свої коментарі, у яких цілковито підтримала мої скептичні висновки. До весни 1928 року я вже був широко відомою особою у Вермонті, навіть не зважаючи на те, що я ніколи не бував у цьому штаті. А потім я почав отримувати листи від людини на ім'я Генрі Еклі, які настільки вразили мене, що на сам кінець я вперше і сподіваюся в останнє, відправився у цей дивовижний край порослих густим лісом гір і нескінчених бурхливих гірських потоків. Більшу частину відомостей про Генрі Венворта Еклі я отримав наслідок листування з місцевими жителями і його єдиним сином, який мешкає в Каліфорнії. Але це сталося вже після того випадку в його будинку, який знаходиться досить далеко від решти місцевих поселень. Я з'ясував, що Еклі був останнім представником шанованого у цих краях стародавнього роду, який подарував місцевій невеликій громаді юристів, адміністраторів і тямущих фермерів. Однак сам Еклі, на відміну від своєї родини, перейшов від практичних професій до чистої науки. Генрі навчався в університеті Вермонта і був відомий на кампусі своїми успіхами в математиці, астрономії, біології, антропології та вивченні фольклору. Я ніколи раніше не чув про нього, та й він не дуже розповідав про себе у своїх листах. Однак я одразу зрозумів, що це був чоловік з сильним характером, розумний та освічений попри те, що він був відлюдькуватим і не дуже цікавився світським життям. Попри те, що Еклі говорив про якісь неймовірні речі, я чомусь поставився до нього одразу більш серйозно, ніж до решти своїх опонентів. По-перше, він жив у безпосередній близькості до місця подій, тобто він міг бачити та навіть чути їх вплив на собі. По-друге, як людина науки, він був готовий піддати свої висновки і теорії випробуванням і перевіркам, щоб підтвердити або спростувати їх. Він Справив на мене враження людини неопередженої, головною метою якої був пошук істини, яка завжди керується лише вагомими доказами. Так, зізнаюся, я відразу вирішив, що його висновки хибні, але при цьому для мене вони були розумно хибними, і я ніколи, на відміну від деяких його знайомих, не списував його дивні ідеї, на патологічний страх перед таємничими зеленими горами, або ж психічний розлад. Мені здалося, що він був чоловіком цілком розумним та адекватним, і я розумів, що його гіпотези та висновки, напевно, викликані насправді дивними подіями та обставинами, які заслуговують на ретельне розслідування. Але... Я зовсім не був згоден, що причини цих подій мали надприродний характер. Пізніше я отримав від нього певні матеріальні докази, які перенесли це питання в іншу площину, дуже химерну та моторошну. Мені не спаде нічого кращого на думку, ніж викласти максимально достовірно перший лист від Еклі, який став чи не ключовою відправною точкою у моїй власній дослідницькій діяльності. У мене більше немає цього листа, але моя пам'ять зберігає майже кожне слово цього дивного послання. І я ще раз повторюю, що впевнений у розсудливості людини, яка написала ці рядки. Ось він, текст цього листа написаний не дуже розбірливим і старомодним почерком людиною, яка, вочевидь, не надто багато контактувала із навколишнім світом протягом свого тихого та усамітненого життя ченого відлюдника. Тауншенд, округ Віндем, штат Вермонт, 5 травня 1928 рік, Альберту Н. Вільмарту, Есквайру, 118 Saltonstall Street, Аркгем, штат Масачусетс. Шановний містере Вілмарт, Я із великим інтересом прочитав передрук вашого листа в Братлборо-реформер від 23 квітня 1928 року, де ви висловлюєте свою думку щодо дивних тіл, виявлених у річкових водах минулої осені, після потопу, та їх зв'язок із народними легендами, із якими ці події так добре узгоджуються. Мені цілком зрозуміло, чому ви, як людина, яка тут не живе, зайняли таку скептичну позицію, і я навіть розумію, чому редактори газети із вами солідарні. Такої самої точки зору зазвичай дотримуються освічені люди як у Вермонті, так і за його межами – навіть більше. Я і сам у молодості, а зараз мені 57, дотримувався такої ж думки. Але це було до того, як мої дослідження, як загального характеру, так і за книгами Давенпорта, привели мене до інших цікавих відкриттів і подальших, більш поглиблених досліджень. Зокрема, стосовно тих вермонських гір, від яких місцеві намагаються триматися якомога далі. Власне, до цих досліджень мене підштовхнули дивні старі легенди, які мені розповіли місцеві фермери. Так, це люди вельми забобонні та неосвічені. однак зізнаюсь вам, що я вже шкодую, що взагалі розворушив це осине гніздо. Без зайвої скромності можу сказати, що я добре знаюся на антропології та фольклорії. Я присвятив багато часу вивченню цих наук у коледжі та знайомий з роботами більшості визнаних авторитетів у цій області, такими як Едуард Тайлор, Джон Лебок, Джеймс Фрезер, Жан-Луї Арман-Картфаш, Маргарет Мюррей, Генрі Осборн, Артур Кіт, Марселен Буль, Грефтон Еліот Сміт та інші. Я знаю, що легенди про таємничих істот старі, як світ, я ознайомився із передруком ваших листів і листів ваших опонентів у Ратленд Геральт і думаю, що здогадуюся, що лежить в основі вашого скептичного ставлення до цього питання. Але боюся, що твердження ваших опонентів в цьому випадку ближчі до істини, ніж ваші. Хоча ваші аргументи безумовно здаються набагато логічнішими та переконливішими. «Так, ваші опоненти виявилися правими, самі того не відаючи, але це лише тому, що вони керувались виключно теоретичними знаннями та не знають того, що знаю я. Якби я знав про те, що відбувається так само мало, як вони, то не замислюючись став би на вашу сторону». Як ви вже, мабуть, помітили, я ніяк не можу зважитися перейти до суті, але це тому, що я дійсно боюся переходити до цієї самої суті. Тож до чого я веду? У мене є конкретні докази того, що ці чудовиська дійсно живуть у лісах високо в горах, куди не ступала нога людини. Відразу скажу, що я не бачив істоту річках про які повідомлялося в газетах, але бачив істот, схожих на них, за обставин, про які мені страшно говорити. Я бачив їх сліди і боюся, що останнім часом ці сліди все ближче підбираються до мого власного дому. Я мешкаю у фамільному маєтку сім'ї Еклі, трохи південніше Тауншенда, поряд із темною горою. Я також чув голоси, що доносяться з лісу, які не наважуся зараз описувати на папері. Одного разу я навіть взяв фонограф із диктофоном і зробив звукозапис цих голосів. Я спробую передати його вам, щоб ви самі послухали. Коли я дав послухати цей аудіозапис декільком місцевим старожилам, то один з голосів налякав їх так, що мало грець не вдарив через його схожість із якимось давно забутим голосом, а саме із моторошним дзищанням з лісових хащів, яке згадує у своїх книгах в Давенпорт, і про який цим старожилам розповідали ще їх бабусі та дідусі, і навіть намагалися імітувати цей голос. Я знаю, що більшість людей думає про тих, хто чує голоси, але перш ніж робити висновки, просто послухайте цей запис і запитайте людей похилого віку, які живуть у віддалених селищах, що вони думають з приводу почутого. Якщо ви зможете дати цьому розумне пояснення, що ж, це буде дуже добре. Але я думаю, що за усім цим ховається і ще дещо, і ще ми, і ще не стикалися. Може, правду кажуть, що немає диму без вогню? Насамперед, хочу сказати, що моя мета – ще не вступати з вами в суперечку, а просто надати інформацію, яка, як мені здається, буде дуже цікава такому скурпульозному досліднику, як ви. Але все одно це повинно залишитися між нами. Публічно я на вашому боці – тому що, як показує досвід, людям не слід надто багато знати про такі речі. Мої власні дослідження тепер теж носять суто приватний характер, і я не ділюся ними із громадськістю, щоб не привернути до цих місць зайву увагу і не спонукати любителів пригод відправитись у місця, які я вивчав. На жаль, це правда. Жахлива правда. За нами постійно спостерігають істоти, які не належать до роду людського, а їх шпигуни живуть серед нас і збирають інформацію. Саме від одного з таких шпигунів, жалюгідного та нікчемного чоловіка, який, якщо він був небожевільний, а я думаю, що він не був, і повідомив мені більшу частину відомостей, Пізніше він наклав на себе руки, але у мене є підстави думати, що він не єдиний шпигун цих химерних істот у наших краях. Істотиці прилетіли на Землю з іншої планети. Вони можуть існувати в міжзоряному просторі та пересуватися в ньому із допомогою своїх незграбних, але потужних крил, здатних протистояти космічному ефіру проте в земній атмосфері від цих крил мало користі. Та про це я розповім вам пізніше. Якщо ви відразу не поставите на мені хрест і не вирішите, що хто тут дійсно божевільний, то це я. Ці істоти прилітають сюди видобувати метал із шахт, які вони пробурили глибоко в середину гір. У мене навіть є здогадки, звідки саме вони прилетіли, але про це теж трохи згодом. Ризикну припустити, що вони не заподіють нам шкоди, якщо люди дадуть їм спокій. Але боюся уявляти, що станеться, якщо ми будемо проявляти надмірну цікавість до їх справ тут, на Землі. Звичайно, велика група людей... Могла б знищити всю їх шахтарську колонію, але мені чомусь здається, що у цьому випадку десь звідти на заміну їм прилетить ціла армія таких істот. Вони легко могли б завоювати нашу планету, але не робили цього досі, тому що в цьому не було потреби. Мені здається, вони воліли б залишити усе як є, щоб уникнути зайвої метушні. Я думаю, вони хочуть позбутись мене через те, що я дізнався. У лісі на схилах гори Раундгіл, яка розташована трохи східніше від місця, де я живу, я натрапив на великий чорний камінь із невідомими мені сильно затертими ієрогліфами. Я приніс цей камінь додому, і після цього усе змінилося. Якщо вони вирішать, що я занадто багато знаю, вони або вб'ють мене, або заберуть із землі туди, звідки прийшли. Думаю, вони і раніше викрадали вчених, щоб бути в курсі розвитку людства. І з цього, власне, випливає друга мета мого звернення до вас. А саме переконати вас припинити нинішні дебати навколо цього питання – і не робити їх більше надбанням громадськості. Людям варто триматись чим далі від цих гір, і тому необхідно припинити провокувати інтерес до цього питання. Бог свідок, ми і так наражаємо себе на небезпеку із усіма цими рекламниками та агентами нерухомості, які думають, що знайшли тут золоту жилу для туризму і поспішають заполонити схилий гір, дешевими бунгало для відчайдушних туристів, які хочуть відвідати дикі місця. Я буду радий продовжити листування і постараюся відправити вам звукозапис, а також чорний камінь. Він такий старий і потертий, що на фотографіях не буде видно, що на ньому викарбовано, якщо ви того забажаєте. Я кажу, постараюся, бо мені здається, що ці істоти. Можуть знайти способи перешкодити мені це зробити. На одній із сусідніх ферм живе похмурий та дивний чоловік на прізвище Браун, який, як на мене, також є їхнім шпигуном. Мало-помалу вони намагаються відрізати мене від зовнішнього світу, тому що я занадто багато знаю про них. Якимось неймовірним чином... Вони дізнаються, що я роблю або що збираюся робити. Можливо, ви навіть не отримаєте цього листа. Думаю, мені доведеться покинути ці місця і переїхати до сина в Сан-Дієго, в Каліфорнію, якщо справи підуть гірше. Хоча, звичайно, мені не просто буде залишати місце, де я народився і де прожило шість поколінь моєї родини. «Будинок я свій навряд чи зважуся виставити на продаж. Особливо зараз, коли до нього прикута увага цих істот. Думаю, вони спробують повернути чорний камінь і знищити запис фонографа. Але я зроблю все можливе, щоб цього не сталося. Мої великі мисливські собаки завжди відлякують їх, тому що їх колонія тут наразі досить нечисленна. Й тут на землі вони пересуваються вкрай незграбно, і як я вже говорив, їхні крила мало придатні для коротких перельотів на землі. Я уже за крок від розшифрування символів на цьому камені думаю, там написано щось воістину жахливе, і ви, з вашими глибокими знаннями фольклору та стародавньої культури, можливо, зможете допомогти мені заповнити прогалини. Та розгадати таємницю цих написів впевнений, вам відомі ті страшні міфи та легенди, які розповідають про стародавніх істот, які жили на землі ще задовго до появи людства, про їх сото та Тактулху, посилання на яких є у некрономіконі. Одного разу мені довелось тримати у руках примірник цієї книги. «Я чув, що у вас в бібліотеці коледжу також є екземпляр, який зберігається за сімома печатями». «Насамкінець, шановний містере Вілмарт, хочу сказати, що ми можемо бути дуже корисними одне одному. Поспішаю запевнити, що я не хочу наражати вас на небезпеку, тому одразу попереджаю, що володіти каменем і звукозаписом – «Небезпечно. Але, думаю, заради отримання дійсно унікальних знань, ви вважатимете такий ризик виправданим. Я поїду до Ньюфейну або Братлборо, щоб відправити вам, із вашого дозволу, усі наявні матеріали, тому що тамтешнім поштовим службам я довіряю більше, ніж нашим місцевим. Повинен сказати, що я живу зовсім один» і не можу більше тримати прислугу. Ніхто не хоче залишатися в будинку через те, що вночі його оточують ці моторошні істоти, а собаки постійно гавкають. Я радий, що не вплутався все це, коли ще була жива моя дружина, інакше це довело б її до божевілля. Сподіваюся, що не сильно потривожив вас, і ви все ж зв'яжетеся зі мною, а не викинете цей лист у кошик для сміття, розцінивши мої теорії як маячню божевільного відлюдька. ваш Генрі В. Еклі Постскриптум Я також зробив копії деяких фотографій, які, я думаю, допоможуть засвідчити ряд згаданих мною моментів. Місцеві старожили стверджують, що це не якась підробка, а дійсно жахлива правда, я надішлю їх вам, якщо буде цікаво. Складно описати почуття, які мене охопили після того, як я вперше прочитав цей дивний лист. Викладені в ньому припущення повинні були повеселити мене навіть більше, аніж скромні теорії моїх товаришів, але щось у цьому листі змусило поставитись до нього із якоюсь парадоксальною серйозністю. Не те, щоб я хоч на мить повірив в якусь іншопланетну расу істот, які прилетіли із далеких зірок, на що так наполегливо натякав мій кореспондент. Але після деяких початкових сумнівів я усе ж спіймав себе на думці, що як не дивно вважаю містера Еклі людиною чесною, і психічно здоровою, а також вірю, що він дійсно зіткнувся з якимось незвичайним і аномальним явищем, яке він не зміг пояснити інакше, ніж ось таким дивакуватим і фантастичним чином. Звичайно ж, усе це не могло бути тим, про що він говорив, подумав я. Але з іншого боку... Ця ситуація була дійсно гідною поглибленого дослідження. Цей чоловік безумовно був чимось неймовірно стурбований, і чомусь мені здавалося, що тривога його мала серйозне підґрунтя. Він висловлював свої думки та гіпотези дуже чітко та лаконічно, і врешті-решт його історія дійсно дивним чином збігалася з деякими старими міфами – Нехай навіть це були фантастичні та дикі індіанські легенди. Те, що він дійсно чув тривожні голоси, які доносяться з гірських лісів, і дійсно знайшов незвичайний чорний камінь, про який говорив, було цілком можливим, попри химерні висновки, які він із цього зробив. Ймовірно, подібні пояснення йому навіяв той дивний чоловік, який стверджував, що він шпигун іншопланетних істот, а пізніше наклав на себе руки. Очевидно, що цей бідолаха був справді божевільним, але поза тим, йому вдалося вразити своєю збоченою іншопланетною логікою наївного Еклі, чия свідомість уже була підготовлена до подібних ідей його фольклорними дослідженнями. Щодо недавніх подій, та судячи з усього, Еклі не міг більше тримати прислугу. Його неосвічені працівники були так само, як і він, переконані в тому, що будинок ночами брали в облогу таємничі страшні істоти. Але ж собаки таки на щось гавкали. Що стосується запису фонографа, зробленого Еклі, то думаю, що це були або звуки тварини, які оманливо нагадували людську мову, або звуки, які дійсно видавала людська істота, яка деградувала до стану нижчих тварин. І тут мої думки повернулися до чорного каменю з іерогліфами, і я почав розмірковувати про те, що вони можуть означати – а як бути з фотографіями, які, за словами Еклі, він збирався надіслати, і які так налякали місцевих старожилів? Знову і знову, перечитуючи цей лист, я раптом несподівано для себе самого почав думати, що, можливо, аргументи моїх легковірних опонентів насправді значно серйозніші, ніж я припускав. Зрештою... Навіть якщо не існує ніякої раси іншопланетних монстрів, як свідчить фольклор, цілком можливо, що у цих диких горах мешкають якісь дивні істоти, жертви невдалої спадковості. І якщо це дійсно так, то ті дивні тіла у річках не здаються уже чимось неймовірним. Тоді цілком можливо, що старі легенди і недавні повідомлення – справді мають під собою реальну основу. Але, зізнаюся, мені стало соромно, що саме такий ось химерний шалений лист місцевого відлюдника посіяв в мені сумніви щодо моєї правоти в цьому питанні. Зрештою, я відповів на лист Еклі, проявивши дружній інтерес і попросивши уточнити подробиці. Відповідь прийшла практично одразу і містила, як і було обіцяно, кілька фотографій, які ілюстрували те, про що говорив Еклі. Виймаючи фото з конверта, я відчув дивну тривогу, ніби зараз перед моїми очима постане щось заборонене та лихе, оскільки, попри нечіткість зображень, знімки ці навіювали жах, який тільки посилювався тим фактом, що це дійсно були справжні фотографії, фактичні, візуальні свідоцтва, результат безособового процесу передачі реальності механічним приладом, без упередження, без помилок і без брехні. Чим дувше я дивився на фото, тим більше розумів, що не дарма сприйняв Еклі та його судження серйозно. Звичайно, ці фотографії переконливо доводили те, що в горах Вармонта мешкало щось, що було далеко за межами загальноприйнятих знань і вірувань. Найбільш моторошними були сліди. Знімок був досить детальним і очевидним, зроблений, коли на відбиток падало сонячне світло. Я відразу зрозумів, що це не була якась дешева підробка, бо чіткі обриси каменів і трави у кадрі виключали складну подвійну експозицію. Я назвав це слід, але відбиток кігтя було б точніше у цьому випадку. Навіть зараз я навряд чи можу описати це інакше ніж щось жахливо схоже на клешню величезного краба. І що дійсно... Було складно однозначно визначити напрямок цього сліду. Це був не дуже глибокий відбиток, але мені здалося, що він був розміром із ступню людини. Центральної частини ступні в протилежних напрямках стирчало щось схоже на пару зубчастих щипців. Взагалі вигляд цього сліду збивав з пантелику, і не факт, що дана кінцівка – служила виключно органом пересування. І ще одна фотографія, явно зроблена із довгою витримкою в умовах поганої освітленості, зображувала вхід до печери, закритий валуном округлої форми. На голій землі перед ним можна було розгледіти густу мережу дивних слідів, але коли я вивчав фотографію за допомогою лупи, я із почуттям тривоги переконався, що сліди були такими самими, як на попередньому знімку. На третьому фото було зображено коло з великих каменів, як у друїдів, на вершині віддаленого пагорба. Навколо загадкового кола трава була сильно витоптана, однак на цьому фото я не зміг розгледіти жодних слідів, навіть за допомогою збільшувального скла. На те, що місця ці були вкрай віддаленими від людських поселень, вказувала низка гірських вершин на туманному обрії. Але якщо найжахливішим видовищем були дивні сліди на землі, то найцікавішим був великий чорний камінь, знайдений еклі в лісах на схилі гори раунд Гілл. Мабуть, Екліс фотографував його на столі свого робочого кабінету, тому що на задньому плані я помітив численні полиці з книгами і бюст англійського поета Джона Мілтона. Камінь, ймовірно, стояв перед камерою вертикально і являв собою нерівну поверхню розміром десь 30 на 60 сантиметрів з вигравіюваними на ній чудернацькими символами – Однак сказати напевне, що саме було зображено на камені, я не міг. Які геометричні принципи лягли в основу його гранування? А в мене не було жодного сумніву, що це була сама ручна робота, я навіть не міг припустити. Ніколи раніше я не бачив нічого, що здавалося б мені настільки дивним і безумовно чужим нашому світові, Видно, було дуже погано, але один або два іерогліфи, які мені все ж вдалося розгледіти, спантеличили мене. Звичайно, це могла бути підробка, оскільки, думаю, не лише мені доводилося читати жахливий та зловісний некрономікон божевільного араба Абдули Аль-Хазреда. Проте спиною мене пробіг неприємний холодок. Коли я упізнав у цих письменах певні ідеограми, які, як я знав зі своїх досліджень, були пов'язані з жахливими історіями про монстрів, які існували ще до того, як виникла Земля, та інші об'єкти сонячної системи. І ще три знімки зображували болота та пагорби, де, мабуть, були знайдені сліди таємничих створінь. І ще на одному фото був дивний слід на землі, зовсім поруч з будинком Еклі, який, за його словами, він сфотографував вранці після ночі, коли собаки гавкали сильніше, ніж зазвичай. Зображення було дуже нечітким, тому складно було зробити якісь точні висновки, але слід дійсно здавався неймовірно схожим на той, інший слід, або відбиток кіхтя, сфотографований на безлюдній височині. На останньому фото був зображений будинок самого Еклі. Акуратний, білий двоповерховий будинок із мансардою, побудований близько півтора століття тому, із доглянутим газоном і викладеною каменем доріжкою, яка вела до різьблених дворей у георгіанському стилі. На Галявині. Сиділи кілька величезних мисливських псів, а поруч із ними стояв чоловік приємної зовнішності із короткостриженою сивою бородою. Наскільки я зрозумів, це й був сам Еклі. І судячи із лампочки в його правій руці, саме він був автором цього знімка. Від фотографій я перейшов до довгого листа, і наступні три години – і наступні три години поринув у вир невимовного жаху. Якщо раніше Еклі описував все у загальних рисах, то тепер його розповідь рясніла деталями. Він наводив довгі списки слів, підслуханих вночі у лісі, до найдрібніших подробиць описував жахливих рожевих істот, які снували вночі у густих заростях гірських схилів. І вів жахливу, фантасмагоричну розповідь про свої дослідження та чудернацькі історії божевільного шпигуна-самозванця, який наклав на себе руки. Я зіткнувся з іменами та термінами, які раніше зустрічав лише у найзловісніших контекстах. Югот, Великий Ктулху, Саттогуа. Йохсотот, Ерлієк, Ньярлатотеп, Азатот, Хастур, Ян, Ленг, Озеро Халі, Батмура, Жовтий знак, Елмуркатулос, Бран і Магнум і Номінандум. Я ніби перенісся у безпам'ятні епохи та потрапив у якийсь невідомий паралельний вимір. Світ стародавніх потойбічних сутностей, про яких божевільний автор Некрономікуна міг лише приблизно здогадуватися, мені стало відомо про джерела первісного життя і про потоки долі, які виникали із них і навіть про крихітні життєві струмочки, які, як виявилося, тісно пов'язані з долею нашої планети. Розділ третій. Десь наприкінці червня мені надійшла посилка із записом голосів, що правда аж із Братлборо. Річ о тому, що Еклі не довіряв місцевим поштовим службам, Після того, як кілька наших листів були безслідно втрачені в дорозі, йому почало здаватися, що шпигуни цих моторошних істот стежать за ним усюди. Тож Еклі не опускав можливості повідомити мені про підступні дії деяких людей, яких він вважав агентами іншопланетних монстрів. Зокрема, він підозрював одного місцевого похмурого фермера на ім'я Уолтер Браун, який жив усамітнено біля підніжжя гори, недалеко від дрімучого лісу. Цього Брауна часто бачили у Братлборо, Белловсфолс, Ньюфейні та Південному Лондондері. Причому ніяких справ він там ні з ким не вів, тож причини його загадкових візитів до цих міст були абсолютно незрозумілими. Еклі був переконаний, що один з голосів, який він чув у заростях біля свого дому, належав саме Брауну. А одного разу він навіть знайшов відбиток кіхтя біля будинку Брауна. І, звичайно ж, знайшов цьому найзловісніше пояснення. За словами Еклі, слід цей був поруч зі слідами самого Брауна. І дивним було те, що сліди були розташовані таким чином, ніби він стояв до монстра обличчям. Отже, запис Еклі надіслав із Братлборо, куди приїхав на своєму старенькому форді безлюдними вермонтськими дорогами. До циліндра із звукозаписом була прикріплена записка, в якій Еклі скаржився, що вже побоюється їздити цим маршрутом, тому виїжджає до Тауншенду за припасами лише у світлий час доби. Знову і знову він повторював, що знаючи так багато про цих істот, йому тепер потрібно постійно бути на та триматися якомога далі від цих таємничих гір. А ще він уже вкотре повідомив, що скоро збирається переїхати в Каліфорнію до сина, хоча йому і важко буде покинути місце, із яким пов'язане усе його життя і сімейні спогади». Перш ніж прослухати запис на спеціальному апараті, який я позичив у будівлі адміністрації коледжу, я ще раз уважно перечитав усі пояснення в попередніх листах Еклі. Цей запис, як він писав, був зроблений ним близько першої години ночі 1 травня 1915 року поблизу закритого волоном входу до печери, яка знаходиться там де лісистий західний схил Чорної Гори височіє над болотами. Звідти постійно доносились дивні голоси, тому він приніс із собою фонограф, диктофон і пустий циліндр для запису, і причаївся в очікуванні результатів. Дослідницький досвід підказував йому, що ніч напередодні 1 травня, яка в європейських легендах Звицся також нічого великого шабашу, мала бути більш вдалою і плідною у плані збору інформації та доказів. І він не прогадав. Проте, як зазначив Еклі, він більше ніколи не чув голосів у цьому конкретному місці. На відміну від більшості інших підслуханих ним лісових голосів на цьому записі було щось на кшталт ритуалу. Причому один із голосів був явно людський. Щоправда, Еклі так і не вдалося ідентифікувати його власника. Це точно був не Браун, і схоже було, що голос належав вельми культурному та освіченому чоловікові. А ось другий голос, який, власне, і представляв особливий інтерес – Нагадував якесь гидне дзищання, абсолютно не схоже на звуки, які видає людська істота. Дарма, що це були цілком людські слова, які вимовлялися згідно з усіма граматичними та фонетичними правилами. Однак, на жаль, фонограф і диктофон, мабуть, працювали не дуже добре, тому що звук на записі вийшов якимось віддаленим і приглушеним, а репліки нерозбірливими та переривчастими. Еклі додав до запису свою версію розшифровки того, що промовляли голоси під час ритуалу, тож я знову перечитав її, перш ніж приступити до прослуховування. Як на мене, текст скоріше був похмуро-таємничим, аніж відверто жахливим, Хоча знання того, хто і за яких обставин вимовляв ці слова, дійсно викликало відчуття того, що відбувається щось лихе. Я представляю тут цей текст повністю, оскільки добре пам'ятаю його. Я б навіть сказав, що вивчив його на пам'ять після численних перечитувань розшифровки Еклі та кількох разів слухання самого запису. Та й таке скажу я вам, нелегко забути. Він, бладий косу, навіть слья, не дав мені трилежа, то смихають, сходять і вночі. У безодній космосу, і з бездотньому космосу сходять і на вічній вісі вісях вологових помптух, так то було й тому, чи нім я не можна називати. Вічна хвала хвалі, нехай цвітає, що ми сказали всі. А я, сухні в горах, косилим потомством. А я, сухні в Одній косовий пісній в тисячній подорогі Настав час влажив її тінь. і третя. Внизь поспішся в Сонісу. Вала тому пейде А за хто? Тому? Кому тому, ти заповідав та, нам поклонятися? О, на наприклад, От, ночі. І, саме межі космосу. Та ми, хто на Югофі є наймолодшим кістинів і у всі цього самоті через чорний космічний ефір на кордон. Ходити серед людей і шукати те, що знати лише тому, хто мешкає в безотній. Осе це розповідати нічого не приховувати від ніякого до Великого посланця І він Принесовний шість людини Подягне лоскову маску І манція, яка приховає його І спуститься В нині скрайниціми сон, Щоб прикинутися І неярло Це те Великий посланець, що приносить Порознець і радість І готу Батька мільйона обраних я теж таким ходить перед нами і вперше за Ось що я почув, включивши фонограф, мене охопив страх, коли я натиснув важіль і почув скрип сапфірової голки по циліндру. Але потім відчув справжнє полегшення, коли перші ледь розбірливі слова вимовив. Людський голос. М'який, інтелігентний голос, в якому чувся легкий бостонський акцент, який явно не належав уродженцю Вермонта. Коли я прислухався до запису, намагаючись розібрати слова, то виявив, що розшифровка Еклі була напрочу точною та повною. Цей м'який бостонський акцент у ритуальній манері наспівував а я, шубніг гурат, козел із тисячним потомством. А потім я почув інший голос. Мене досі кидає впід від самого лише спогаду про те, яке жахливе враження він на мене справив, хоча я і був підготовлений розповідями Еклі до чогось моторошного. Ті... Кому я згодом описував цей запис, заявляли, що вважають його не більше, ніж жалюгідною фальшивкою або маячнею кубки божевільних сатанистів. Але якби вони на власні вуха почули це страшне дзищання або прочитали численні листи Еклі, особливо його довгий та детальний другий лист, я впевнений... Вони б кардинально змінили свою думку з цього приводу. Зрештою, дуже шкода, що я не послухався Еклі і не дав послухати цей запис іншим людям. І дуже шкода, що усі його листи безслідно зникли. Щодо мене, враховуючи, що я на власні вуха чув ці звуки, плюс моє знання ситуації в цілому – то голос, який защав, здався мені дійсно жахливим та лихим. Він, немов відлуння, повторював те, що промовляв людський голос, також у типовій, співочій ритуальній манері, але в моїй уяві це було жахливе, зловісне відлуння, яке лунало з безодень по той бічних пекельних світів. Минуло понад два роки, і з того часу, як я востаннє слухав запис на тому клятому восковому циліндрі. Але з того самого моменту і до цього дня у моїх вухах лунає і лунає це приглушене диявольське дзищання, немов я щойно його почув. А я Шупніг Гура, козел із тисячним потомством. І хоча цей голос тепер постійно крутиться в моїй голові, я все ще не можу досить добре його проаналізувати, щоб дати йому точний опис. Це було схоже на дзищання якоїсь гидної гігантської комахи, натужно перетворене на мову, Абсолютно чужого для неї біологічного виду. Я абсолютно впевнений, що органи, які відтворювали ці звуки, не мають нічого спільного з голосовими зв'язками людини. Втім, як і будь-якого іншого савця, було щось у тембрі, діапазоні та на півтонах цього голосу, що повністю виводило його за рамки не лише людського, але й земного життя в цілому. Вперше, почувши його, я був настільки вражений, що решту запису слухав, перебуваючи в якійсь прострації. Наразі, коли тріскучі репліки стали довшими, відчуття якоїсь безпорадності та безнадійності, яке охопило мене під час перших і коротких реплік – Різко загострилося. Під час реплік, вимовлених надзвичайно чітким і добре поставленим людським голосом із бостонським акцентом, запис різко перервався і апарат вимкнувся. Однак після цього я ще довго сидів, нерухомо, вдивляючись в одну точку. Думаю, буде зайвим говорити... Що я прослухав цей приголомшливий запис ще багато разів, намагаючись провести вичерпний аналіз і порівняти мої особисті висновки із тим, що розписував у своїх листах Еклі. Описувати усі наші версії та теорії було б зараз зайвим, та й, власне, марним. Я скажу лише те, що ми обидва дійшли висновку, що цей запис був ключем, до розкриття таємниць деяких гидних первісних обрядів, загадкових древніх поклонінь та вірувань. Ми також вважали, що цілком ймовірно, що з прадавніх часів таємничі іншопланетні істоти вступали в контакт і підтримували зв'язок із деякими представниками людського роду, якого характеру були ці відносини, та чи підтримуються вони... Зараз на тому ж рівні, що й в більш ранні епохи, ми не знали, і це залишало нам широке поле для роздумів і страшних припущень. Судячи з усього, між людиною та безіменною нескінченністю і ще від початку часів існував якийсь жахливий зв'язок, який, можливо, протягом років проходив різні стадії розвитку. Наскільки ми зрозуміли, різноманітні, огидні блюзнірські ритуали, які поширилися по всій земній кулі, прийшли до нас із темної планети Югот, розташованої на краю Сонячної системи. Однак ця планета є всього лише одним із численних аванпостів якоїсь жахливої, міжзоряної раси монстрів, яка мешкає далеко за межами Ейнштейнівського просторово-часового континууму. Тим часом ми продовжували обговорювати Чорний Камінь і шукати способи безпечно доставити його мені в Аркгем. Річ у тому, що Еклів вважав недоцільним мій візит до нього, вважаючи це занадто небезпечним. З іншого боку – і з ряду причин він боявся транспортувати подібний вантаж звичним маршрутом, який було легко відслідкувати, його остання ідея полягала в тому, щоб провести камінь через округ Віндем до Беловсфолз і далі транспортувати бостонсько менську залізничною магістраллю через Кін, Вінчендон і Фічбург. Хоча для цього довелося б їхати безлюдними і віддаленими гірськими серпантинами, які проходять далеко від основної траси. Еклі сказав, що відправляючи мені запис фонографа, помітив підозрілого чоловіка, який тинявся біля поштового відділення у Братлборо. Він поводився досить дивно, намагався завести розмову із клерками, а потім, на додачу, сів саме на той потяг, яким була відправлена посилка із записом. Еклі зізнався, що місця собі не знаходив і не покоївся із приводу успішного доправлення такої важливої посилки, поки я не відписав, що запис уже у мене. Приблизно у цей самий час, десь всередині липня, із тривожного повідомлення від Еклі я дізнався, що в дорозі загубився черговий мій лист. Після цього... Він попросив мене більше не адресувати листи особисто йому в Тауншенд, а направляти кореспонденцію на поштове відділення у Братлборо із позначкою «До запитання». Еклі сказав, що часто їздить туди на своєму форді або новим автобусним маршрутом, який тепер курсує до Братлборо замість старої електрички. Я бачив, що його тривога зростає, бо він... Чи не у кожному листі Повідомляв мені Про все сильніший гавкіт собак У темні безмісячні ночі Та про свіжі відбитки пазурів Які регулярно знаходив вранці на дорозі Та своєму задньому дворі А одного разу він розповів мені Що виявив цілу купу цих слідів Які вишикувалися у лінію навпроти Настільки стільки щільної лінії собачих слідів і доклав до листа моторошний фотознімок в якості доказу. За словами Еклі, тієї ночі собаки гавкали як ніколи сильно. У середу вранці, 18 липня, я отримав телеграму із Беллоус Фоллс, в якій Еклі повідомляв, що, як і планував, переправить «Чорний камінь» поїздом Бостонсько-Менської залізниці номер 5508, який відправляється зі станції Беллоус-Фоллс о 12.15 і повинен прибути на північний вокзал Бостона о 16.12. За моїми підрахунками, в Аркгемі посилка мала бути десь до полудня наступного дня, тож у четвер я залишився вдома. В очікуваній заповітної бандеролі. Але у півдні нічого не прибуло. Як, власне, і після обіду. І тоді я подзвонив у службу доставлення, де повідомили, що для мене в них немає ніяких відправлень. Тепер, уже за долю посилки, хвилювався я. Тому подзвонив транспортному агенту на північному вокзалі в Бостоні. Зізнаюся... Я не сильно здивувався, дізнавшись, що моя посилка там так і не з'явилася. Поїзд номер 5508 прибув напередодні із запізненням всього на 35 хвилин, але в ньому не було бандеролі адресованої мені. Однак агент обіцяв подзвонити колегам у Беллоус Фоллс та розібратися в ситуації. Того ж вечора я відправив еклі листа де я змалював ситуацію, що склалася. Уже наступного дня, на диво швидко, мені зателефонували з бостонського офісу поштової служби та повідомили, що з'ясували обставини пропажі посилки. Схоже, що співробітник кур'єрської служби з поїзда номер 5508 зміг згадати інцидент, який може бути пов'язаний із втратою мого вантажу». Він згадав суперечку із худорлявим родоволосим чоловіком, який говорив досить дивним голосом. Цей інцидент стався під час планової зупинки у Кіні, штат Нью-Гемпшир, приблизно о першій годині дня. За словами кур'єра, той чоловік виглядав дуже схвильованим і сказав, що очікує прибуття важкої бандеролі якої, як виявилося, немає ні на поїзді, ні в облікових книгах поштової компанії. Він назвався Стенлі Адамсом, і у нього був такий дивний, глухий і немов зищащий голос, що у Клерка закрутилася голова, і виникло відчуття якоїсь сонливості, ніби він перебував в якомусь трансі, поки слухав того. Клерк не міг згадати, чим закінчилася ця розмова, але згадав, що вийшов зі ступору лише після того, як поїзд від'їхав від станції. Бостонський агент додав, що цей службовець був хоч і молодим, але дуже відповідальним і старанним співробітником, за чою чесність і надійність готові поручитися усі працівники компанії – Адже він працює в ній вже багато років. Того вечора, дізнавшись сім'я та адресу кур'єра, в головному бостонському офісі компанії я поїхав до нього, щоб особисто про все розпитати. Він виявився щирим і приємним хлопчиною, проте не додав нічого нового до тих відомостей, які вже були мені відомі. Єдине... Мені здалося дивним, що, як він сказав, він навряд чи б впізнав того рудоволосого чоловіка, якби побачив знову. Я зрозумів, що тут мені більше нічого робити. Тому повернувся до Аргему, де усю ніч безперервно писав листи. «Еклі до кур'єрської служби, в управління поліції, а також поштовому агенту у Кіні». Щось мені підказувало, що чоловік із дивним голосом, який таким дивним чином вплинув на кур'єра, відіграє ключову роль в осій цій неприємній і, судячи з усього безнадійній ситуації, і сподівався, що співробітники станції та посильні у кіні, все ж зможуть щось розповісти про нього і про те, як він звернувся до них із своїм запитом, а також, коли і де він це зробив. Однак мушу зізнатися, що усі мої розслідування виявились марними. Чоловіка з дивним голосом дійсно бачили біля станції Кіні близько полудня 18 липня. А один нероба, який тинявся біля вокзалу, навіть нібито бачив у руках того чоловіка важкий пакунок. Однак він не знав, хто був той чолов'яга, і ніхто його не бачив ні до, ні після цього дня. Він не отримував і не відправляв ніяких телеграм. А також до поштової служби, а також до поштової служби не надходило жодних повідомлень. Щодо наявності чорного каменю на поїзді Номер 5508 Еклі приєднався до мене в розслідуванні цієї Підозрілої події І навіть приїхав до Кіні Щоб допитати потенційних свідків Які живуть неподалік від станції Хоча, звичайно, він переживав втрату каменю Набагато важче за мене Здавалося, він вважав пропажу посилки зловісним і загрозливим наслідком протидії іншопланетних істот і, вочевидь, навіть не сподівався повернути Чорний Камінь. Він говорив про безсумнівні телепатичні та гіпнотичні здібності гірських істот та їх земних агентів, і в одному з листів – навіть висловив припущення, що камінь взагалі уже покинув землю. Я теж, чесно кажучи, був розлючений, оскільки мені здавалося, що із цих старих затертих ієрогліфів можна було дізнатись нові, дивовижні речі. Я би ще довго сумував з цього приводу, якби наступні листи Еклі не ознаменували нову фазу Усієї цієї жахливої історії із таємничими мешканця усієї цієї жахливої історії з таємничими мешканцями гір, яка відразу ж захопила усю мою увагу.